Bida herri erri mugemen duen irratxaioak. Pausumediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Gracias a Entzuten Arizarete, Antxe eta Irratitik ekoizten den Irrati Saioa. Arratsaldeon Miren, Arratsaldeon Oiana, Kaixo Arratsaldeon den Bueno, ba, aste artero bezala edo akaso, aste azken eguerdean entzuten duzutenei gombidatuak, ongi etorriak gure irratizai horak, gurekin ordua konpartitzera gombidatzen zaituztegu, bai antxeta edo zintzilik irratirik entzuten bagaituzue ere, eta gaurkoan zer prestatu dugu entzulentzat. Ba, gorkoan en, dornako egiko dugu, betiko moduan, gurekin, berri baten inguruan arituko da, medioz berdinik tratatu duten komentatuz, eta ba, gero gorkoan elkarrizketa egingo diogu e, igorrekoa den ibairi, berak labur nuetra egin du eta horren bueno, arira magon biatut dugu gaurkoan gurera, eta maitzeko, ba, nola ez, kultur gomendioak. Horeintxebertan entzuten arizareten hau napoka iria da, duela pare bat asteitz egin genuen beraien inguruan, baina gaurkoan ona ekarrena izan ditugu berriro ere hain ba, zuzen e, hostiral honetan e, dokan kafean e, kontzertua izango duterako, e, bikote honek eta ordoan ba, pixkate zuekere jakin dezazuen, ba, hostiral honetan aukere izango duzuela donostiako kafean txokian, dokan napokairia entzuteko, eta ba laixe, e, dornakurekin harremendetan jartzen garen bitartean, ba, beraien musikarekin e, uzten zaituztegu. na poca idea izatea espero dugu serene, en, entzun ditugu ez batez 2, 3 abesti. <laughs> iru, <laughs> iru abesti. Eta da, arazo teknikoak daudela gure eskutik kanpo geratzen direnak. Bere telefonak esdoaz. Beargu eta garbi, baita mm. kontua. Mm -hmm. Beraz, orain momentuan, ba, Criston Saioa egingo du horrela improvisatzen eta, eh, bai. nola ka pasa gara hori egiteko. Naiz ez, tertulaneo moment. Ez. <laughs> bai. <laughs> Ba, erabilidezak egu, eh, ba, ibairekin elkarrizketa egiteko, ba, prestatuguta ganeukan albiste bat, e, berrian atera zena, ba, berak egin duen labur horren inguruan, eta orduan, ba, agian, zirrutan kontatzen dugu lehenengo labur horrek zer kontatzen duen, eta gero igual egiten dugu sarrera, e, ba, e, gaiari dela, ba, arteko Arreman indarkeria harremanaketa. Orduan, ba, irutsan badaisu irakurriko dute laburpena berrian e, agertzen den e, moduan. Sakelakoren txirrinak esnatzen du egunero Uxue, egon on printzesa agertzen du agurtzen du jhonek. Mutilagunaren lehen SMS-ak Irribarre aterarazi dio. Laster jasoko du bigarrena matematika klasean irakasleari buruz Ez da bateretontoa, zerredo zer egiten badizu ikusiko du horrek. Handik gutxira barkamena eskatuko dio. Badakit ez didazula minik egin nahi, neska ona zara. Arratxaldean, ikasgelatik ateratzean, bila juango zaio. Sorpresa, inste aurrean nago, ez arauier tontoarekin hitz egiten egongo ezta, et horri, etxera lagunduko zaitut. Afalorduan ere, jonen berri izango du. Ez egin beste planik, jarri polit niretzat. Eta gauean zain egongo da usue muti laguna noiz helduko. Jonek kale gingo dio eta gezorretan ama osspitalaratu dutela esango dio. Lagunekin parrandan ibili dela eskutatzeko. Azken ikusuek harremana mozten helduko dira jonen mehatsuak. Ni ez nau inorkusten. Kontu zibili nirekin ez baude ezude inorekin. Ba, hori da e, laburmetrai metrai honek azken finean kontatzen duena, gazten arteko indarkeria egoera hoiek, ba, urtsintxa eskolarekin batera egin zuten, e, ba film labur rau, eta ba, beraieke... Argudiatzen zuten edo, ba, zergatik egindu duten lanau, bazken finean eh, gazten arteko eh, bikote harremanetan, indarkeria matxista badagoela esaten dutelako ikerketek, baitzagin dugu horren inguruan ere bai saioan, eta ba, ditueko hartareazi dutelako ba, bortizkeria hori, psikologikoa eta soziala dela, fisikoa baino, eta beraz orduan, Gure begitara oraindik sotilagoa zailagoa ikusteko eta orduan ba egun on printzesa film bidez ba, erakutsi nahi dietek gasteiere ba bereien erramanetan e, indarkeria sexistak badagoela. Mm -hmm. Baño enmeno elortu dugu telefonoaren arasotsoa konpontzea eta horretaz hitz egiteko señobez señobez ibai baño caixo ibai apa labon no fermodes ondo ondo ondo bai bai Beno, igorrekoa, bizkaian, e, magisteritza ikasketak bukatuta eta gero ikasten jarraitu da, baita ere, bai. irudieta soinua dituriko goi zikloan eta biak ustartu eta honekin hasi ez da gutxi? Ez da gutxi, ez, ez da gutxi, harteko, ez. <risa> eta zuri nole etorri zitzaiz dun e, egun onprizesa egiteko aukera hori norbaiteke izan zuen ideia zuk edo lagunen artean hitz eta nole etorri zen?: Et, bueno, idea urtsint bueno, baino, E urtsintsatik baino aisa elkartetik um eta bueno, urtsintsakin elkarnalean ibiltzen eh, dira um <perda> bertatik sortu zen ideia eta gero ba bueno urtzintzako urtzintzako sautzenen e, bitarte izan zen dena mm -hmm. eh bari ba, bat hartzen gen mentala eh zera ba, hori proposatu zidan baina oraindik esekala ba bueno irten irtenbiderik e, bueno, e, irten edo bueno esekala irtenbide argi bik edo esutela oraindik ikusten baina bueno e, proiektua y si te queda, bueno, y tú la un techo y ten seis veces, está bueno, va corticatera, Lagun batek e, esan da. Pote bai, artean no. idea onasko ateratzen dira ezta da. <laughs> eta hori bueno, esan duzun moduan e, urtsintxakoekin eta elkartearekin batera ibilizara lanean, eta gainean izan dituzu edo utzi dizute zuri lasai ibiltzen, behin itzain zenutela gaian oleagin, e, zu ibilizara gehiago zuratik edo elkart lanean izan dau. Bueno, hasierako pausoak izan dira gehien batel, bueno, hasierako tamaierako pausoak izan dira gehihen batel karlanean. Eh, batezbe bueno, rodajean, eh, rodaje bueno, Ildia kartelako momentuan no bakarrik eta bai, e, laguntza fisikaltekin dut, baina batezbe hori hasieran eta amaieran, ba, gitegia prestatzen zegoen sati horretan eta Ba, orain amairan aurkezpenean aurkezpenetan eta mm -hmm. nola abidia ba, mugitzeko eta mm -hmm. aurrelako gauzitan baina batez ez berrodajean bertan nue ba, bakarrikulinaz eta obeto igual guztolagoz eh, eh, ez dakite bueno, bera intzako berria da proiektuan, eritzako ere mm -hmm. e, gauza berria da eta enneki, ennek ere nora funtzionatuko nukeen ba, Eh, nede ondoan jende lagokin, mm. orduan abentula ba, nahiko txoa zan eh, beste batzuk bere bertan zartzeko eta ez dakit askenean eh, azerretuta edo bukatzeko oso gorra egiten da askenean eh, rodazeko mm -hmm. kontua Bona eta aipatu dugun moduan hori gai nahiko bueno, gogorra edo alde batetik zaila ez lantzekoa baina nori eh honek, on extra suposatutu zuretzako gai aulanteak Gai aulantean mm -hmm. ba suposatu suposatu lana pilla plan mm -hmm. <laughs> eta bueno, pero eh ez, ez da kitea compromisoa, es eh edo ez da kite argi argi neukana xiera batetik izan e, argi gelditu behar esan ezan nahi genuena. Eta... Eta horretarako eskinela asko komplikatu behar, eta... argiak izan behar eskinela zuzenak, eta... hor ba, bueno, duan... neretako... O, ba ez dakit... hori e, zuzena izatea suposatu zuen... E, eta... ba esan dizudana, kompromisua, edo baisaren negiada es dela, es e, Gai Erreza horrela kontatzeko, bazuek ere teknika berezia, bueno, teknika berezia do e, muti horren irudia izkutatu duzu edo e, Ez dakit, izan da por batean eskaren bidez, ez dago testurik mezu horiek, oza, sea, mezu horietaz gain, ez, ez dago beste testu gehiagorik. Ordan ez, bilatu zuen modu erreza, baina ere bai, ez? Ez erre esan gabe esatea, esan nahi duzuena badelako lana. Bada, bada, mm. eta, bueno, azitako baldin ta eh? E, Tenerogia barriak agertu, mm. agertu bat da, eta eta elkarrizketa gabeko eh, laburmetraia mm -hmm. ikusten zan, azira batetik ja eta... eta hori, bueno, bai, bai, bai zuku duzuna gauza esko izan behar dira elkarrizketa gabe eta ez dakit bat ematen du, baina jo, iruditana saltzea... hori ba, lehen zan dizua na... E, simple eta... Askar, ze askenean ezin da izan hor duteteko gauza bat. Eh, ba, gauza mm. asko asaltzea edo ikustean nola pairatzen diren hainbeste egoera, osea, pues, egun baten arte eta bueno. Ba, ah. Bai, eta gero, bueno, zu irakurri dugu zuke lehenago e, magisteritza ikasketak eginda dauzkazu, eta ordan ez e, irakasle lanetan ibiltzeka izango zenon, bintzat praktiketan. Eta zuke horrelako gai eta zohartu zinen lehenago zu irakasle moduan e, lanean ibili zinenan edo, honek suposatu izu gauzak beste modu batean ikustea, do... Ba, bai, ez, e, azkenean eskuntzari lotuta doa dana, urtsintzak ere, ba, eskuntzari lotuta egiten du lana, e, laborumetera ja ere horretako erabiliko da, eta ba, ikusten duzu, ez, e, fijatzen zara, eta baina ez bakarrik lanean e, ez dakite, zure nire istitutuko garaietan eta be, ematen zan, e, ematen zan eta ikusten dugu, eta gaur ere, gaur egun ere, ikerketak orain atera badira ere, e ez dakit, ikusten da, naharik mm. da, e, kontrol hori betikoa da, baina hor dago, hor dago, eta, eta, ba, ez tekitzea. Eterak usten zeiatu dar, egin e... duzuena. <laughs> <laughs> ba, eta, gugorra ere, ez, asiratik aipatu dugun horretik azkenen olako indarkeria sutilak edo ikustarazteko zaiagoa direnean ere ez ezkostatzen du, eta, bueno, aregeiago zuek egin duzuten lan honen bidez, baina, bueno, tampolita baina hori eh, lan honek ze zeharra egidu edo ba leku askotan zabalduzute pozik zaudete Ba, posik, -sí, bueno, ni ni da so les ere taktidanez mm. posik daude eta, eta eta bueno, ba iketira zabaldu ditun lekuetara, ba, bueno, interneten eta eta urtsintuak prestatutako ba nere herrian egindako da, e, institutuan batez be ba, irakasle eta ikasle egin eh, menuen aurkezpena, eta bueno, bero berriak eta argiak, eta eman dieten zabalera edo, estelit. Bai, izan, bai negi esan, bera iaskerrez, eztu te mandela eta gero ere Ba aurregunean munduko blog eta sarean ja badabi lortik zehar zuen bideoaintzatenek ikusteko aukera izan dudan horregatik ja zabaltzen ari dela. eta ba, esan duzu modan ja zabaldu zue basen baitorkitan igorren egin duzu aurkezpena eta baina beste planen bate badaukazue bideorekin edozuk badaukazu berarekin zeo zer egiteko asmoa edo ja zure hemen amaitu da eginduzu, egin duzu egin berreko lanpotola eta ja Urtsintzak eta baitsekoi ematen die zure releboa. Ba, bai, punto horretan gaude, baina azkenengo pausotsoa faltada. Eh, bideoa ja, bueno, baino iskerasksko bertsinoa, bertsioa eginda, ba, eh, internetean eh, sintzilikatu nuen da horrela irekia ez batez ber, ba, hori blogetan eta hori. Eta Baina bañari azkenengo pausetza faltada erdedas euskalerazko bertsioa egin nahi dugulako eta frantsesekoa ere bai. Mm -hmm. e, hau azkenen momentuko, bueno, azkenen momentuko euskeralgoa atera aurretia pentsatuta zegoen baina bueno, eh eusat egin da eta baina ja bukateko dago. Orduan, hori izango litzetik azkenengo pausa dena DVD DVD baten sartu eta Eta horrela ateraia, ba bueno, eh presna modua, mm -hmm. edo sin elkarte, edose eh makume talde, edose ikas online, ez hito Eta nik, nire atletik eh ba, hasteagite eh lehia kentarola kunbaitera zabaltzea eta ezbait estut ikusten printzipio ez ta estan ide nire elburua hori eh, bukatu bi bertxioiek bukatu eta hor bukatu boletxotek egia nire lana. eta orain beste proiekturen bat buruan edo eta mundu ondati jarraitzeko intentzioa edo hemen bukatu da eh, ez bukatu <laughs> eh, espero duk ezen juali bai, proiektuak pila bat azkenean eh, burua ba, bueno, beti guelta kada bil eta beti zaiatzen gara gauzak sorten eta eta espero dugu horrela segitea ez mentik aurrera proiektuak o sea, jarraitu naiko nuke horrela bizitzen, azkenean ofizioa ofizio bihurteko es, baina eta horretako harina izikasten horren baina mm -hmm. Ez dakit, aber, nola, nola, nola dagoen. Eh. Bueno, guk emendik animo albidaltzen dizkizugu, eh? Bai, <laughs> bai. Eta, ja, maitzen juteko, hemen gure saioan beti dauzkagu gure azken bi galdera fetitxak. <laughs> Eta, melkarrizketatu gozti egiten dizkiego, orduan zu ez dara eksepsioa izango. Eta, orduan, e, zuke, nola ikusten duzu emendik amarrote barro uste du zorlako kortuak egiten jarraitu beharko litzatekela, edo jaz direla egin beharko. Eh, diozu gaionen inguruko Bai, forta, mai, bat, bai, bai Ba Ba nik uste baiet Nik uste baiet, gogorra eh, da Ez dakit eh, yeah. Zei zuzteko duzuen zuen, baina eh, Ez zu gauza bat espada Azkenean barru Dagoen zerbait da Eta mm -hmm. tontzintzi hartu da, da Ez da egun bat izi gauza bat eh, Nik aur bi hau dut Eta eh hemendi bi urtera beste iterketatu gaterako da, beste esparru baten ba beste arazo bat ematen dela beste eta hori azkenan bakoitza barrubarruan daukaguna eta hori landu bain bar da denboran eta eta horrelako gauzak oso daude bai gaur eta bai hemendi 10 urtera eh espala osea hemendi kama espala ber horrelako ere bertu baina Galionen ningun ibaren ezparada, zer beharko da eta sortzea edo erantzutzea edo gauzak esatea irudi egin ba, behar da, ehi eta salatu bar da, salatu bar dira gauzak eta eta animatu jendea gauzak egite da. Bai, oso onda. E, bueno, ados gaudu ezurekin, eh, bueno, a baina bueno, jarraitzen baldin badugu tentuz eta hor egoten beintzat eta, bueno, igual interesgarria den ere bai baina darkeri ere bai beste modu, modu batzuetan ere bai aurrera egiten siner dut bakarrik, beti igual, ba, salak eta pankartaten aitzean, baizik eta beste modu batzuetan erakusten ere bai garrantzitsua da. Eta azkenik, ja, zuk, boterea izango bazenu, zen izango litzateke hartuko zenuken lehenengo berabakia. Eka, bueno, <laughs> <laughs> Oale, Baina, a ber, beste boterea, mundu guztian, edo... Euskal Herrián, y eh, yo oh, no la ola... Oh, eh. Todopoderoso. Todopoderoso. <risa> Joder, vale, vengo... O visita O re, pues, y ta cañera por iz, chico acusto, et a gusto Eta, bueno, mundo gustie Andago en su loa Economía con su loa, vete Y a veces gustie A van a la idea, la, Euskal Herrián, eskalesin maian ez eh, dakit eh, euskera nalde euskera nalde bere maia bere maia da edaman, berak egun barduen lekuan jarri eta horretarako ba bueno egon barri inpauzu guztiak edera bat guztiak no eta sí. berdo baina horretarra horre, horre eta respetua la respetua eh, denekiko zaren ekiko eh gaionen inguruan, adibidez, emako maingoduan, eh eh ni zerbait eh hartu egiten. Me irabaituz hor gaipio baz, beste labur mantrai batzuk egiteko, eh. <hazos> <hazos> <hazos> ja, ez artean zen bada, ba, tira, ba, ba, ba, ba. Baina, bueno, asko asko baloratzen dut eh esparru guztian, ez? Es? Eh orain ba, bueno, gaionekin baina dosen Eh, ez dakit lagun batetik beste dagoan dagoen arrespetua etxona eh, batetik beste dagoa eh, ez dakit bai, bai den, den, den, den, bai. Baxo, bai, bai bueno, eta gure entzuleak eh, jakimina piztu baldin hori e, zure labur metraia ikusteko kusteko baina ipatu dugulen ez horrietan argian badagoela bai, baina horretaz gain ere zuk badaukazu bimeon horrialde alde batez eta bertan bidionetaz gain Sure beste lan batzuk ere ikus daitezke. Baita, lada, bai, da da bai. Bai, nire, bueno, nire lehiotza dutat eta eskerrak interneti. Ez, <coughs> eh, e, hori da gaur egungo galantaitako bat, es, eta bueno, hor baditut hau egunon printzia, eskerak berchinia no, bakarriko handik. Eta gero bai, nire lan batzuk diraude, klasean egindako pare bat. Ba, bi etxo, gero gamberradaren bat ere bai, animazio bat, eta bueno... Eta ba, non eta... bilatu behar dute, jendeak, hori ikusteko? Ha, e, ba, irubbikoita.bimeo.com, uh -huh. eta gero barra sortzen. Sortzen. Hori, a, bestela ba, bueno, ibaipu gana onbimeo edo relajarri eta... Ba... Harkituko zaitu. Eta bestela hori, tainako egunen prinsesaren... Ez laburmentraian bitartez ere, da. Seguro eskito dutela. Bai. Ba, oso ondo bai, eta jarraitu sormen lan horretan, hainbat eh, arrotan eh, zabaltzen zure lana, eta, ba, bueno, nahi duzun erako, badakizu hemen, gonekin erobero saioan, zure bosgora ibare izan gaitezkela, eta hemen izango gaituzula, eskerrik asko. Ba, Zasera, nahuri partez. Agur, agur, despiado tu retina y nunca ni cansado muchos mucho tenemos toria clasbando de la rira hizo yo actriz ladu y un cau paraquel darte salto de pies para ventean eu tean te so hasta Berri txetaporroch bomberenea charangarekin egin duen abestietako bat entzuten ari gara, ba pizka bat hezkuntza e, munduan ere e, ba kortu hauen beharra ez izateko lanean dabiltzan euskal herriko paiasoak, ez? Eta bueno, interesgarria ibaik aurkeztu e, digun lantzoa ba, zen zein garrantzitsua den. Horretan estea, eskidetzan eta tratu honen kontuan, batez ere, gero ere, e, bestelako violentzia ezberdinak ez e, jasotzeko, ez da komunikabideen edo estetikaren violentziak baita ere, biolentziak. Zora garri, mondiozun sarrera. <laughs> Direla... Eta, ze gero horrelako kasuekin topo egiten dugu, ez da, ala, dornaku? Ha, Kaixo, dornaku? Haixo, haixo. Zer moduz? Haixo, behitzen da jarra da potentia. Bai, zer, beno, gaurkan gurera, beno, aurreko astean, edo, guain bi, egin genuen horrela gainet, gainetikan, ez, dire, protesiak, eta, beno, cirugia estetikaren inguruan ba protesi batzuk ba pixkat ba erazoak, eman dituztenak edo, ez, eta hobeta e, bueno, azaluko diguzuzuk, ez? Dornaku. E, ori, bai, hori ba,in, nola horrekoan jaian denun rifa zan direma, creo, para dazio estetikoa, Ba, orain bueno, berri bat berria topatu dut, e, Dulez askokoa, dela Poli Implant Protes eh de la Tinti Implante Basque, rantian eta referente estatuan koitzen zena. Ba, oraine erakutsi dut, bueno, erakutsi da bozo despektu bozo azela. Eta, bueno, ba, ira ikusten kasu guazko, bengenetan, ba, protezia ulertzen den, eta, bueno, borrek, eh, nindizia do, bueno, bintzate arazua kekartitazkela ikusida, eta mundu osantzea hartzabaldu den protezia da. Eta, bueno, borren inguruan berri ezberdinak, bueno, egezkari ezberdinetan begiratu dut betiko beti moduan, Hah. Uh -huh. Eta ona bueno, da ba, berriak ikatzeko era. Berriako titularra da Frantziako gobernuak Polion plan protest Titin Plante Agitut PNI gente die Beraz, e, bueno, azatea ezan bezala, ba, eh, denez, ba, Kantziareskatua ba, hartu ardura do azkenean, ba, Osasun Atletikan beradelako hori bermean man uh -huh. Eta, Ezago bueno, noa ba, berta E, berrian egin kolazegarria da, gila zenirak urtean, e, bueno, amaten ba, ditu undatu nara bera, mila bat zireundan dara gaita amaikean aziziren polimplantzotez hauek zartzen, e, eta, bueno, eta mila, lima eta amarrean utzida ekoizteaz, eta gondan ekoizten bederatzi urtez, eta gau alo justa eta fatilazegarriana, baina, bueno, <laughs> Este, hai, bona, perraine, ba, ete, bai, bai, bai, bai, bai, zareko du justo e, implanteabek egiteko silikona e, merkeagoaztela. Merkeagoazten izan ere, ba, beste aldoretan ere erabiltzen zen silikonaaztelako izadibidez erabiltzen zen horrena gaiguetan, tukaldeko treznetan, eta, bueno, ba, silikona merkeagoazten, ba, beste lako tesitura eukiko zudako, doa lez Za merkeagoazen ez ba saldua eta asko. Gaineraz ze faten du 100.000 eh, ale inguru salud dituztela urtero. Beraz pentsa ez eh, ema ema talea dauden munduan. Bye. Orduan hori bai dela hiru, o sea, bai dela Itsugarriak uztea zenba salud eta kalitetas txarrekoa, baina berrian komentatzen duten, ez guztertan dut em eh, nesta prozesia lertu minbitzea sortu organ bai aulkatzen dela kentzeko baina ez dura aztertan sortu. zurzu. Creo ez dakit, o sea, acaso que ya ez dakit jakingo duzun ere e -emakum, -ba, eres, emakumeak eres emakumak markako protesiak emaki dituzten? Eske hori, o sea, neri hori sortutu zait irakurtzerakoan. ez dakit. Ba, Eta, gero abertzen da, abertzen irudiei nahiko ade xente, maukumeekin mm -hmm. protezia eskutan aldo baten, eta abertzen aldean PIP jartzen duen, ba, ziurtagiria, iztengo da, samaten du zarrera moduko bat, mm -hmm. baina jartzen du PIP, eta, bueno, ez dakit, kode barra bat dago, ez dakit, zeh, nortzen mangueten paper hori, ez dakit operazioen bertan ematen dieten, ez yeah. dakit, zeraiek asko behiatu duten, Ha, hor kontua da azkenean ez eren bai erantzule potentenetariko gizon, osea, beres gizona, bere ez dute guaindikan topatu, ez? Berez burua zena guztiei honetan, baina azkenean emakumeak eh, medikura dijoaztenean ba segurtasun osoarekin dijoaz, ez? Azkenean erantzunkizuna no, norena da erantzunkizuna. Ai, bueno, pero Horre, ¿quién lo tuta? A veces en un uh -huh. bueno, maten dute en itzura catastrófico, haz veinte, maten du que, bueno, hay, y hasta egite pandemia bat sortuden, ¿eh? trabajándote pánico por las prótesis mamarias, Pip. Ya. estamos eh, trabajándote en <ríe> las lolas defectuosas, pero bomba de tiempo, ¿Sí? pero bai, bai, da, enbaten du lagagulat titiak beharrean eta etaren bizulo <gülüyor> a bete ba, a bete a bete benbora goztian, arra titia bat emakumen titiek zin primera planan mm -hmm. edukatzen dute emakumeak irresponsable bezala, ez? Eh? da, ibigizirela hor eh, titia jartzen denamuda baten gatik eta zielo despendolau eta, di ba, berpakomak nik uste dut, ba, azkenean Eh, maténdola pizca, eh, azkeneko mezua vezen eh, bueno, y te ha da, no tropes las tetas y pensao todas veces. Yeah. Zerbait. Bukara comentarios dandute, eh eh todavía resultar que están ahí. Vayan, vai justo maténdome acoma de los delos, yo lo he aquí pasado. Me está batena, no podemos quedarnos deformes beste batean eh, esaten du agola deprimitua, izin dura lorik egin zentxeatzen hortan, izin dura familiari kontatu pasatza jona hori makumeazkoren askoren testikantza, baina maten dutela hori okatela denak hori kristuan arazo Hombre, berez bada, ez? Bada, bada, arazoa horrelako kontu bat zer azkena suposatzen du gomenda, berez gomendatzen badute entzea ja da, benetan Ba, dituzte frogak, ba, kalte garriak edo behintzat, arrisku bat daukatena. Eta hori ba, jakitea gainean duzula ez, eta suposatzen du berez em, operazioak suposatzen dute, ez, kriston transtornoat, azure gorputzean hori e, egitea, ba, izan bardu erabaki bat oso kontzientea, oso Ba, eta gero hori guztia pasa eta gero kendu behar izatea, ez dakit beste bat jarri duten, derrigorrez, ez, o sea, quirófano hasi egiten ari gara, o hori, eh, pues posatzen anestesia, hori guztia. Ni horretaz, pues dakit, eh, nire irakurketa da, osa, azkenean zergatikan jartzen ditugun, ez? Azkenean, eh, hori da azkenean, hor dagoen Kontua, zerk behar txengaitu, horrelako behar bat izatera, ez, ze mota ze, ze irudi ze nahi dugun izan, zer, ez, alpisa, bai. hori da, baina nik usuposatzen dut, bai, akaso, eta, bueno, akaso ez, eta bezek fijo manipulatzen dituela, gainera bere kristau hildoarekin eta bere kontuarekin morbo sismoa topearekin zeren, ez? Titien argazkia jartzea, eta ezakit zer, eta ezakitzen bat, ozak, egiten dute modu zen dire azkenean hipogritenak Zetir? Eta bai, ez da, egia da, eta e, bainon, bai, hartuko dituzte horrela, bainon, egia da, ba, dut, emakume askorentzat, ba, transtorno bat izango dela guzti hau, ez? Oza, erabaki hori hartu a Sagustio Retatikan eta batean esanez hori kendu, ¿es? Barratikan nor da erantzulea azkenean, bueno, sistemas gain, pero ere, pues beude medikura doaztenean konfiantza, oso, osas medikura, ez? Teorikoki. Hombre, berez, erantzuletzat jo duten bakarra da, protesioriek sortu dituen gizona, da gola, enbuskedei kaptura interpolengatik eta dena, baina, hori, oza, ez, eh, oza, nolako kontrolat pasabea ardituen, ezen dut, frantzian egiten direlako, askoz kontrol malgohuagoak pasa berditu, ez? Eta ez dakit, jar dezagun chinatik etortzen dien protesi mamario batzuk beratuko zituzten lupaz, ez? Ta Frantsia ez dato Frantsiaztik dato zenez, ba venga, ala, jartzen dizkiegu europako eta ameriketako emakume guztiei inan gorasorik gabe eta gero begira, ari zien egiten mierda batekin silikona hori zen e, erabat kimikoa eta oso kutxagarria. Baina, bueno, pa ba espada Alarema comen osasuna, kiorrez ez ez importa. O sea, ia protesia que garaian berdin zaizu emakumeen osasuna, beren ditugu chiago efektu sekundariak, Beste medio eternaku, bai. Bai, hori, eh, hori, claro, orain eh, operazioa egin dira, tubardira, este, samestela protesia. Uh -huh. Eta publiko ez du hori osondo eta fetendu Ba, bai, estatu eh, guztetan, bueno, bai, frantzian, venezuelan, espaiar estatu eta, bueno, zientzinean salduen herri alde guztietan ba, protesia bekentzeko ardu hartu dula eh, estat gobernuak eh, seguranza sozialan bidez dut baina eh, operazioaren ostean, kentzearen ostean berriro beste protesiba jartzea, soilik korreinduko zaie, buluarreko ba, minbizia okiz duten emakumio yeri. Hau da, e, arrazoi medikoen gatik bularrako paratu entzako beste bular batzuk egongo dira mm -hmm. Baina ez tetik agatik egintzutenek berriroren nubarko dute Eta zenduz beste laba, ez da gite formatu gaitzuko edo Ez, berez ez, eh? berez e, e, protesimamario bat jartzan duzunan gero Kentzeko aukera daukazu, hombre, zaizu geratu korrela zora garri Baina berez ez du arazo gehiagorik ekartzen usteute e, entzun nuenagatik. Baina de, bueno, gehiengoak bere momentuan egin malu batzuen berrero egiteko nahi izango du, Ola, ez dago hori fijo. Bi aldiz ordaindu barko dute. Yeah. Azken bietan. Hombre, eske, está aquí, bueno, y estaba ida carrera, baina ni ezakiz ze puntutaraino, o sea, kentzearena bai, baina berriro pagatzen aberaiei protesi batzu. Ze itsuli barko die dirua beste norbaitek, o sea, zen dute estatuak ez die pagatu beharko berriro protesi hoiek. Ez eh, ez, baina bueno, zen dute askenean eman komeo gainera dira 20 milla edo artean operazio bakoitza, era Espainiaren estatuan koztatuko lokego tira 20 milioi euro. Ba, osa, osasuna da garrantzitsuena. Lehenik on, ez? Osea, operazio guztiak eta osasuntzu geratzea bakoitza, baino bueno, ez? Osea, estetikaegatik direna kasumitzea gainera gaur egungo Egoeran non gaixoei berez asmatzen ari direk deus berdina, que euro bat orgaintza eta ez dakize, ola Katalunian horrelako kontuak kairean daudenean, ba, ez dakit, ez? Mm. Ez dakit. No. Bueno, hala, ba, bai, zerbait gehiago? Ba, gutxo gara bera, bai, bueno, kitu dut orain hori eh, abezeren zati hori ah, bota, bota, bota, bota ah, amaitzeko, abezerekin amaitzea oso, ongi bikaen. <laughs> Es que, justo regañada que nació allí usted. Bah, Venezuela se encuentra entre los países sud sudamericanos con mayor demanda de implantes mamarios. El año pasado se operaron 40.000 venezolanas impulsadas por la moda, la frivolidad y la vanidad. Impuesta ahora... y no pone impuesta por No, no pone nada de eso. Hace de cosa allí. Pero ahora el escándalo de, la, de las TIT las, las ha puesto a temblar del susto y a pensarlo dos veces antes de operarse los héroes. Sí, Qué morro tienen, pero peraí hay direnean contacto betaco horre que hayan dauzkaten, o sea que, no jo. me toquen las tetas, <risa> nunca mejor dicho. Bueno. <risa> Eso onda, hornaku, mille esker, barcatu oh, no vale. al rebezaz, en beti zayare nazieran Hemen nahi zetat erditan deitu hor txau, Fin-fin. Bai, bai. Teknologiak ni beti pozkadak izitu hor margen d'error eta ari gulertzen dut. Baina ba. Ba, astean, hemen edukitza espero dugu. Bai, ni kero ezproz dituzte tekean. Baina, muxa ondira. Agordaznako. Adio. Adio. Bueno, va se, se, se, a hacer ah, e, a ver <risa> Bai, pues bien. Dios te jarra y pena. ¿Eh? grabazio bandaiko zarra. You are my sunshine. Eso sustenzun. You are my sunshine. You are my sunshine. <risa> <risa> jarre, jarre. Ba, e, baño, eso. E, grabazio charrada. da. verdad que eitegatik bote pronto improvisa. Ez ya que cultura gomendio tara gindoa zen. Pues haría horrela nahiko zarra eta polita Bai bai. Bi a bestiz zeuden, bai, baina bai, bai, nezakĩnund dagoen. Bai. Bigarrena. Bai, benetan. <laughs> Ni ikuste dut orain bakarroaduzula. Bai, orain ja bakar daukazu, eh? Bai. bai. <laughs> bai. Bueno, bai. Ba, kontur gomendia hisiera <laughs> emango <gore> diegu. <laughs> a besteko dugu Horrengo gaya. Kultur <laughs> Please don't take my sunshine away the other night dear when I lay sleeping I dreamt I held you in my arms when I woke dear I was mistaken so I hung my head and cried you are my sunshine Skies are grey You'll never know, dear How much I love you Please don't take my sunshine Amoa, Laura Que <risa> idiotas, que idiotas, que idiotas Pastelona garritzei guainara Gato, sunshine eta <risa> badago, koenen bertxio bat oso ona abesti honena, jarriko bueno, izoetamaitzeko bale, bale, bale so, vale. gainera jarri barruen konena dute ez beti emakumeen abestiak, emakumena, otxeta hemen, nitaz, farrez, gaixua Ai, a ber, ze, ze gauza makarrarekin zatoz oian? <risa> <risa> bera, tor gauza super makarra batekin Alicia Herrialde miresgarrien baina, <risa> e, <risa> bere garairako oso makarra zen zerenda, lehenengo aldiz bueno, e... Eh, E, liburu hau e, idazten da zorzi e, me edo meret zigarren mendean orain ez dut ondo goratzen, tenorski men ja ez du jartzen zegaritan datzi zen baina... Ba, Garaio horretarako lehenengo emakume protagonista bat daukagu, eta gainera ez emakume nola nahiko bat, da emakume abentura bat, abentura batean murgiltzen dena, eta ez ba, bizipendez berdinak dauzkan, hor duan, ba, bai esaten da, e, literatura, bueno, emakume literaturan edo, bueno, ez emakumeak literaturan agertzen dien, ba, lehenengo aldietariko bat dela. Eta ba, bueno, alizia hu, e, lehu iskarrolek idatzi zuen, eta bere garaian, bueno, gizon honek ere egiten du kritika bat, ba, garaiko senyori eta nola ondo konportatu barzuten zutenez, jende guztiaren aurrean. Tarduan ezakit gogoratzen duzuen, Walt Disneyen pelikula igual bat, baina ibaina hori etorriko zaio burura, eta Walt Disneyen pelikulan horra ba, agertzen da ez, zoroekin itzegiten ari denean, bat, de ustez egin bardie ez, eh, respetu ez itzegin bardie, Torda lehu izkarrolek pixka salatu nahi zuen, ba hipokresia hori nolat derrigortzan zitzaien neskatiei, ba ondo konportatzen edo zein ero puxkaren aurran ere bai. Horda, nik ekarri dut gaur ba bertsio bat dela eh kasteleraz eta frantsesez dago berez frantsesez da bertsio originala eta da e, Lewis Carrollen historia e, bere horretan utzita hau da Lewis Carrollek idatzi zuen moduan e, ipuin ilustratu bat egindu Rebeka dot eta ba Espainiaren estatuan edelbives e, argitaletxeak argitaratu du E, bueno, ya da Bimilla e, eta Maikean oraingoz, ba bigarren e, argitalpena egin zuten, bigarren aldiz ateratzen liburu hau eta ba, benetan e, ba, ilustrazioak ikusteko modukoak dira, oso, oso politak dira eta ba bera es e, historiaren diseñua bera ba egin duen erabilpena, nola kokatu dituen eta guzti ba, opari polita da, algu ilustratuak oso garestiak izan hoy dira, hau es da Duen, opari bat izan delako, baina normalen oso gareztia dira, baina bueno, liburutegi edan izango duzu aukera autopatzeko, eta ondo dago ez delako bertsio bat, lehu izkarrolin historia bere horretan da, beraz ez da Walt Disneyen deskafeinatu bat, ez da beste historia laburtu bat, eta bueno, ba, aukera polita mm, liburutegitan baldin badukazue eta opariko polit-polit bat eginei baldin badi oso norbaiti, ba, merezi duena. Beno, ba, gomendio horrekin, bergo, eraztea ere programazieran beste kulturgomendio bat dela apokairiaren kontzertu azte buru ontan eta horrela, ez? Bai, ondo, bai, bai. E, e, larri hazi gara, baina gero, buelta, oz, no, bikaenki eta, bai, zutentzum ez zevertsi bat venga, jarri lindu, harkoen ez da, jo nik hasi ah, da, jo nik hasi Uy, nekere behi koen. Lehen lehen, koen esan tozor. Lehen lehen, koen esan tozor. Muei, muei, muei. Ai, norez, negarri. Ya. Bueno, rengasterate. Muchu, muchu, Piat, piat, piat. The other night, dear, as I lay sleeping. I dreamed I held you in my arms When I awoke, dear, I was mistaken So I bowed my head and I cried You are my sunshine, my only sunshine You make me happy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 And made you happy And nothing else Could come between But now you've left me To love another You have shattered all Of my dreams You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are gray, you'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Zai dama yare